Hristus Vaskrse! Hvala vam! Evo u ovo, u trenutku, u ovo veče, kada nas je blagodat Božja, koja se izliva sa svetog ostroga večeras, i pada kroz pukotine naših okamenjenih svredaca, blagodat Božja, sabrala nas ovde, na ovom mestu. Ista ona blagodat Božja, koja je sada i na ostrugu sabrala verni narod, da se okupimo ko velikog svetitelja. I prva misla koja nam pada na um, Jeste da kažemo nešto poput velikog Ave Justina, koji je da, da kako to izrekao iz svoga smirenja i sam budući duhovni gorostas. Ali kada je trebao da pričao svetom vladiki Nikolaju, pa je rekao kako će komarac da govori o divu. Tako i mi, eto, crkva je nas postavila na ovo mesto i dala nam ni malo lag zadatak. Jer kako će mrtvi govoriti o živima? O onima koji nisu umrli, ili bolje reći, koji su iz smrti prešli u život... I koji od svoga života koji crpu iz istočnika života gospoda našeg Isusa Hrista izlivaju i na nas male i slabe koje, to uspevamo da uhvatimo po koju mrvicu I zaista kako govoriti onome koji je hladnu ostrošku stenu učinio poznatijom od mnogih carskih palata. Koji svojim čudesima koja blagodeću Božjom svakodnevno izliva na sve nas. Dovoljno propoveda samo sebi još više propoveda o onome kojimu je te sile dao. Kako govoriti o onome koje je kroz vekove ropstva bio svetilo našem narodu, koji je svedočio da je živ gospod i da je moćan da prekine svaku nevolju, svaku muku je davo strpljenje u teškim trenucima robstva da narod ne posustane koji sada svakodnevno svedočio živome Gospodu i koji sada daje snage da izbegnemo iz malo drugačijeg ali možda još teže grobstva робства душа робства греху je to pominjući se tog duhovnog diva i misli dovoljno znamo o njemu da bi mašta novo mogli reći Ali to uvek kada pomislimo svetom Vasiliju, uvek nam najpre izlaze na um mnogobrojna čudesa, ogromna sila koja se izliva iz tog groba. Groba koji je postao željeniji od mnogih mjesta zabave. I to i jeste svedočanstvo Vaskrskoga Gospoda. Ali malo kome, malo kome pada na um, kako je Sveti Vasilije dospeo do toga. Malo kome su na umu suzne molitve, kojeme je zalivao peštere Hercegovačke, Skitove Svetogorske, Gudure, troške. Malo kome su poznate, zaista malo kome i mogu biti poznate, te ogromne borbe, koje je mladi Vasilije prolazio blagodaću Hristovom, moleći se za očišćenje svoje I za svog naroda Božjeg. Tu tamu podnebesja, koja mu mira nije davala. I te izlive blagodati Božije koja je tu tamu odagnavala. Ali ipak, potrebno je bilo da prođe tu borbu. Da bi nije mogao da primi i silu koja mu se neće oduzeti dok je sveta i veka. I zaista, ogromna je to žrtva i sve zarad nas, nas slabih, palih, grešnih, koje svaki vetar, duva tamo vamo. A onje je imao čvrstu vo volju, krepku veru, snažnu ljubav, jaku nadu i Bog mu je pomagao da prođe kroz sve to dok jednoga dana nije očišćen, osetio kako se blagodat Božja Celilo u njega. I on je to počeo otvoriti čudesa. Zaista, nemamo svedočanstvo kakve su bile njegove borbe. Ali imamo ne hiljade, hiljade svedočanstava podvižnika sličnih njemu. I na osnovu njih zaista možemo stvoriti sliku kakve je mladi Vasilije prošao. I kakva je radost u toj borbi nalazio. Pa tako, svet se i priče Arhimandrijita Haralampija, igumana Dionisijatskog, dok je bio još mlad poslušnik kod starca Josifa i Sihaste, tkođe velikog podvižnika, duhovnog revolucionara, koji je eto Svetu Goru preporodio i možemo reći slobodno da se zahvaljujući njemu još uvek pravoslavlje drži na zavidnoj visini. I kada mu je jednom starac Josif rekao da priđe, pokazao mu prstom u jednu stenu gore u visini iznad kita u kome su živeli i rekao mu Hralampije ona pećina Jer u toj steni beše mali otvor, jedva da se čovek mogao tu smestiti. Rekomu, Haralampije, ova pećina postaće tvoj raj. Idi tamo i ne silazi dok ti ne kažem. I otišao je Haralampije malo zbunjen, iznenađen. Šta raditi tu, jedva je mogao čovjek i da se pokrene, a da si iđe, blagoslov nije imao. I radi ono čemu je bio naučen. Uzeo je brojanicu koju je svakda nosio sa sobom i počeo polako izgovarati, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I tako, bez prekida. U početku, naravno, s mukom, ali kako on sam kaže u jednom trenutku, ogromna sladost mu se počela ulivati u dušu. I zaista pećina je za njega postala raj. I zaista poželeo je da se nikad ne pomeri odatle. I bio je zaista razočaran kada mu je starac posle nekoliko dana rekao da si iđe. Možemo zaista predpostaviti da je i Sveti Vasilije imao takve trenutke. To što ne zaobilazi ni jednog podvižnika Hristovog, koga je Bog odredio da ga proslavi. A zaista Sveti Vasilije kao temelj svega postavio pokajanje. I suznu molitvu. I sve to preporučujući i nama. I sva ta isceljenja koja se blagodaću Božjom dešavaju jesu samo poziv našim dušama da krenu putem pokajanja. Da promenimo svoj život i da svakoga dana počinjemo ispočetka, I opet, i opet. Jer svaki je dan novi početak. I zaista, i kada dođe posljednji dan našeg života, moći ćemo poput jednog velikog svetitelja reći da još ni početak nismo učinili. Ali moramo paziti da naše pokajanje ne pređe u patologiju, da ne budemo poput žena narikača na grobljima, već da budemo hrabri, da Bogu prinosimo svoju nečistotu i prizivamo ga u pomoć, imajući veru da nas On može savršeno očistiti. Kako je jedan drugi svetitelj govorio, stavi sve svoje grehe ispred sebe, makar bili veliki kao planina, i iznad njih gledaj u Hrista, i svi će tvoji gresi nestati. I tako, nejunačeći se, već smireno prizivajući, a istinsko pokajanje uvek privodi smirenju, dok patološko dovodi u razdražljivost i povećava nadmenost koja već postoji u duši. Prizivajući gospodo u prostoti srca da kako je jedan sveti otac, svetogorac, tumačeći stih iz onog 103. psalma koji čitamo svakodnevno na večernoj službi kaže Gore visoke dao si jelenima Kamen pribežište zečevima Tumačiću to on kaže Jeleni to su duhovni gorostasi poput našeg svetog Vasilija Ostroškog koji mogu da se slobodno kreću gorama Pijući vodu sa čistih izvora. A mi, poput zečeva, sklanjamo se pod kamen. Taj kamen i ta stena jeste upravo Hristos. Pod njega se sklanjajući, zaštitit se od svih nevolja koje na nas napadaju. I tako, blago da Božjom, Vodeći našu malu borbu, jer su i naše vrline male i naša ljubav mala, a zna to gospod i pomeri naše nemoći i našu borbu malom čini. Premda se nama gordima čini da je naša borba najveća od sviju koje su postojale od početka sveta i koje će postojati. Ali eto, gledajmo u svetoga Vasilija, gledajmo u njegovu borbu, pa i u njegovu slavu. I znajmo da ako i mi prođemo našu malu borbu, učiniće nas Bog sinovima svojim i uvešće nas u carstvo svoje, gde ćemo biti zajedno sa svetim Vasilijem. Jer blagodat Božja se ne daje na meru. Ali, ako tu našu malu borbu ne dovedemo do kraja, ako se pouzdamo previše u sebe, ili ako padnemo u očajanje, tu su duhovi podnebesja stalno spremni da nas zgrabe. Samo ako Gospod dopusti. I ne uzdajmo se u sebe, već stalno prizivajmo gospoda i svetitelje Božje, koji slava Bogu, imamo, evo, večeras, sutra, svetog Vasilija, čudotvorca, koji je mnoglje spasao, kako smo rekli, istoriju našeg naroda i koje će pasavati do kraja sveta. I tako napredujući u smirenju i samoukorevanju postanimo dostojni blagodati Božje koje da se udostojimo još u ovome životu i zajedno s njom pređemo u drugi život bolji i večni gdje ćemo zajedno sa svima svetima večno praznovati Vaskrsenje Kristovo. Amin. Hristos Vaskrse.